Олексій Жупанський. Осіннє заціпаніння. Встрічання мертвих. Увага! Присутня ненормативна лексика. Ця історія почалася розмоклим осіннім днем на початку листопада 2017-го. Або ж набагато раніше, а може й пізніше, тут важко сказати напевне, оскільки вона триває донині і повторюється кожний осені в ніч проти 7 листопада, коли ткани реальності стає настільки ветхою, що крізь неї стає видно йоксомитово чорний виворіт. І тоді до нас приходять гості з потобічя. Варто лише в осінніх сутінках вийти назад канітуманом вулиці і придивитися пільніше, як ви побачите їх Блідого хлопчика, дівчинку з тріснутою губою і кульгавого хлопчика Які за дорученням куратора знову і знову вирушають у своє паломництво за святим вогнем Єдиною запорукою вчасного запуску опалювального сезону з цього починається плутаний ланцюжок дивних та моторошних подій на День зустрічання мертвих. Свята, коли ті, хто вже не з нами, здіймаються на чортовому колесі в осінню височень, щоб побачити, як ведеться живим. І ще раз на коротку мить відчути тепло життя. Відчути тепло життя ВІДЧУКТИ ПРИПОЛОЖИКТЯ Уже осінь шкребе шиби, і зима стукає в ляди погребиць, де ми наївно ховали від неї наших дітей. І без того виснажена реальність року ще більше витончується. Зотлілі, розхитані осінніми вітрами і підточені дощовим шешелем стіни буденності – все дужче розмиваються, і крізь них вже подекуди проглядає чорний оксамит споду буття, побачивши який, випадкові перехожі інколи назавжди втрачають спокій. А інші заливаються божевільним сміхом і кидаються під вечірні трамваї, які в осінній мряці сонно телепають у далекі спальні райони, де, кажуть, дітям усе ще сняться справжні казки а до дорослих у снах приходять інкуби і суккуби, лишаючи непростирадлих химерні знаки. Реальність тонша, і в ці дні нагадує старі гардини, що важко колишуться на вологих протягах у шкільній актовій залі. Коли сороку зірвалося з перехнябленої вісі рівнодення і повільно покотилося у морок лісової хащі. Туди, де в осінніх туманах і серед жовтого листу стоїть схоронений від людського ока закинутий парк розваг. І тоді з-під вицвілого брезенту, з-під листя і з перехнябленого вагончика дитячої залізниці вилізуть зарослі рослі хутром працівники парку у червоних спецівках. Булькочучи і час від часу пронизливо підвиваючи, вони покотять колесороку повз навіки завмерлу карисель із сідельцями у вигляді веселих лісових звірят, широкі дозі оминуть колись пістряви, а тепер сіри і потьмяніли шатро кімнати жахів, на якому й досі якимсь дивом збереглися афіші із зображенням заїжджих знаменитостей позаминулої епохи. Далі проберуться поміж зарослими кущами і мохом електричними автомобільчиками, кабелі яких переплелися з вузлуватими корінням дуба, що стримить просто посеред дитячої гоночної траси. А тоді вже важко хекаючи і висолопивши від натуги довгі пурпурові язики, вони насаддять року на величезну вісь, що залишилася від колеса огляду, яке зараз купою і ржавою арматури валяється поруч. І один із них знову протяжно завиє, а інші двоє, погоджуючись, закивають вкритими смугастим хутром головами а він про те, що чортове колесо знову на місці. І тепер з нього можна побачити найвіддаленіші міста і села, хутори і навіть оті дивні багатоповерхівки, які навіть чому самотньо стремляють посеред безлюдних полів нашої грішної землі і вікна, яких ніколи не знали електричного світла, а їхніх мешканців ніхто ніколи не бачив. А ще він витиме про те, що наближається зустрічання мертвих, і сюди, як завжди, прийдуть гості, і багато з них захочуть побачити своїх живих, близьких і знайомих, і тоді вони почнуть крутити колесо, і мертві повсідаються в кабінки, здіймуться на саму гору і побачать живих, і так відбудеться свято. Реальність виснажується і працівники соцзабезів та жеків відчуваються як ніхто. Соцзабезівці стають знервованими та неуважними, адже напередодні свята мертвих до них завжди вишиковується незвична черга з тих мовчазних людей, які, на відміну від інших відвідувачів, не сваряться і не звіряються одне одному про свої болячки, а лише переминаються у коридорі з ноги на ногу, і всі як один проводять поглядами глибоко запалих очей якогось соцзабезівця, що виходить у туалет чи на перекур. Соцзабезівці знають, звідкиля прийшли ті, що в черзі, і тому ще більше нервують. Але нічого не можуть вдіяти. Це така черга, на яку не поскаржишся у жоден відповідний орган, яку звідси не виведе жодна силова структура. Навіть могутня санепідемстанція тут без сила. Отож, їм доводиться лише терпіти і намагатися не зустрічатися поглядом з десятками чорних провалених очниць. А начальники ЖЕКів, ті, що з хитріших і з досвідченіших, вже наперед знають, до чого все йде. І як тільки жовтень добігає кінця, а на сторінках календарів у їхніх кабінетах все чіткіше починає проступати безлисте листопадове гіляча, що нагадує покручені артритом жадібні руки. Вони дають останні розпорядження секретарям, диспетчерам і вахтерам, відключають усі три телефони і запирають на три оберти замки важких, оббитих спеціальним замоленим у церкві дермантином дверей. Але найдосвідченіші начальники ЖЕКів не зупиняються і на тому. Знають, що в ці дні, коли тканина комунальної реальності як ніколи ветха, до них на прийом можуть припертися такі, що їх не стримують ні вахтери, ні секретарі з заступниками, ні навіть церковний дермантин на дверях. Вони все одно опиняться в кабінеті, сядуть на стілець для відвідувачів і довго мовчки сидітимуть, ширячи довкола неприємний запах сирої землі і прилого листя а тоді почнуть скаржитися. І далеко не кожен начальник ЖЕКу зможе витримати ці скарги, оскільки породжені вони мертвими серцями численних жертв бездіяльності та черствості хамовитих жеківських працівників. Тож досвідчені начальники з багаторічним стажем після того, як повідключають телефони, беруться за важкого стола для нарад вибудованого у формі букви «Т», а чи навіть букви «П». Натужно крикчучи, вони штовхають столи до дверей, створюючи надійну барикаду. А тоді, трохи відсапавшись і, задля заспокоєння, хильнувши зі спеціального графина коньяку, вони роздягаються, охайно кладуть свої сірі костюми у сейф, звідкиля щойно діставали коньяк, і починають сотати павутину. Вони видобувають тонкі напівпрозорі нитки зі своїх пехових залос і спритно вистрілюють ними у кут стелі, поступово формуючи там затишний сірий кокон. Коли кокон майже готовий, вони ще раз наостанок оглядають кабінет вісьмома затуманеними очима, деруться на стелю і потім ще якийсь час важко вовтузяться в коконі, Бурмочучи, ну і з вами всіма. За кілька хвилин кабінет уже зяє пусткою. І далеко не кожному відвідувачеві, в тут міг би опинитися, могла б прийти в голову думка, що отой майже непомітний наріс на стелі насправді і є начальник Жеку. А коли вдома діти запитують, куди зник татко, і чи прийде він сьогодні додому, Їхні дружини лише вимучено усміхаються і кажуть, що татку у відрядженні і повернеться за кілька днів, а самі непомітно витирають неслухняну сльозу і подумки клянуть себе за те, що свого часу послухали матерів і нібито досвідчених подруг та погодилися одружитися із начальником Жеку, не знаючи, на що підписуються. Так, реальність витончується, «Ну і хуй знаю», – думає начальник Жеку, сонно ворушачись у коконі під стелею. Зграйка дітей мовчки стоїть під дощем на баскетбольному майданчику з перекушеними щитами і відірваними кільцями, на якому остання гра відбулася багато років тому. Відтоді трава з будяками здобули остаточну і рішучу перемогу над асфальтом та спортом загалом. Діти схилилися і уважно розглядають щось чорне і волохате. Хлопчик з блідим, ніби обмазаним вапном обличчям, кілька разів копає носаком черевика тільце кота. «Це все через відьму», – каже дівчинка, нижню губу якої перетинає підсохла кірка тріщини. «Не треба було в неї кидатися тими шариками». «Сука!» Кидає скособочений хлопчик, якого права нога помітно коротше за ліву, і всі знову мовчки дивляться на мертвого кота. «Треба його віднести до капітона. Той знає, що з таким робити». Називається хлопчик з блідим обличчям. «Капітон може за це попросити нутро», – дещо налякано каже дівчинка. «Капітон завжди щось просить». Байдуже відповідає скособочений хлопчик. «Вже всі щось давали, одна ти у нас, пластілінова принцеса!» «Да», – резюмує блідолицей. «Несемо його до капітона». Дівчинка зітхає і йде за всіма. За якийсь час вони минають порожню прохідну гаражного кооперативу і розчиняються у сутіні іржавого лабіринту гаражів. Дрібний дошкульний дощ сіється до ночі. Діти повільно тягнуться алеєю, що грубим ланцетом розтинає мікрорайон майже однакових панельних дев'ятиповерхівок. Їхню понуру одноманітність інколи розбавляють приземкуваті муніципальні споруди невідомого призначення. І ще подекуди будки ларків з оменливими вивісками продукти харчування, біля яких у тьмавому мертвотному світлі похитуються перехняблені постаті, вихаркуючи хриплими голосами, безкінечні, позбавлені всякого сенсу дискусії. Щоразу минаючи ті ларьки, діти пірнають у тіні, намагаються бути якомога непомітнішими. Вони не люблять клієнтів продуктів харчування. Ці відповідають їм взаємністю. «Холодно», – бурмоче кульгавий хлопчик. «А тим киває у бік любителів продуктів харчування». «Хоч би що?» «Вони спиртом гасяться. Спирт зігріває», – байдуже каже хлопчик з блядим обличчям. «Але й нутро роз'їдає», – додає дівчинка з тріснутою губою. «Якщо випити багато спирту, він роз'їсть усе нутро, і тоді будеш всередині пустий як бубон. Можна подумати, вони колись були повними». Ольгавий хлопчик Призирливо плює на встелені опалим листям плити алеї. «Довго ще?» Дівчинка, стріснутою губою, пересмикує худими плечиками і сильніше натягує на вуха волого шапку. «Поки не найдем жек», – відповідає кульгавий хлопчик. «Ти ж сама знаєш». «Тут немає жеку, ми вже весь район обійшли», – починає скиглити дівчинка. «Скрізь є жек». «І тут він теж є», – впевнено, заявляє хлопчик з блядим обличчям. «Просто треба краще шукати». Дівчинка з губою лише роздратовано махає рукою і знову поправляє шапку. «І взагалі, це ми через тебе тепер тут шаримося», – продовжує хлопчик із блядим обличчям. «Так що могла б і потерпіть? «Ага», – додає кульгавий хлопчик. Наша пластилінова принцеса не захотіла віддавати капітону нутро. Ти вже був віддав. Дівчинка з тріснотою губою промовисто дивиться на право помітно коротшу ногу хлопчика. То було інше, бурмоче кульгавий хлопчик і відвертається. Також і інше. Дівчинка з тріснотою губою виривається на кілька кроків вперед і демонстративно заплигує на лавку а потім легко зіскакує вниз. «То було інше», – найжачившись повторює кульгавий хлопчик. «Вона тоді лежала в реанімації. Капітон сказав, що якщо я не дам йому нитку, то вона може померти. Розумієш ти чи ні?» «Я не знала», – враз дівчинка з тріснутою губою. «Не знаєш, так ото от не треба вякать!» На обличчі кульгавого хлопчика з'являється дивний вираз. Бо він з'їв щось кисле І хлопчик відвертається у бік темного громаддя панельки Де лише у кількох вікнах горить жовтувати світло Решта вікон сліпо дихають під тьмою, І через це на них неприємно дивитися Він спеціально так неакуратно нитку витягував Що в мене тепер оце із ногою Трохи заспокоївшись, додає кульгавий хлопчик все через те, що я довго не хотів йому давати і витягувати. От йобаний насос. Хлопчик з блідим обличчям кривиться і роздратовано спльовує в бік. Як думаю про це, мене аж дьоргає старий козел. «Козел козлом, але він же завжди виконує те, що обіцяє», зауважує дівчинка з тріснутою губою. «Не завжди». Якось неохоче, каже блідий хлопчик. Минулого року, коли в Артура із Машторфа щось із матір'ю сталося, ніби якась онкологія чи що, її тоді поклали в ту лікарню, що на кінцевій дванадцятого, ну ту, про яку ще кажуть, що звітіля мало хто вертається, так Артур тоді майже тиждень біля мене крутився. Все вивідував про капітона. І що, Тимур сказав? Дівчинка від здивування так округлий рот, що її нижня губа знову тріскає і починає кривавити. «А що мені було робити?» – нервує блідий хлопчик. «Все таки матір. Він тоді сам не свій був. Ходив, як в вдьоготь опущений. І все бурмотів, що якщо вона помре, то він теж ніжелець. А я тоді і не дуже-то хотів йому про все це розказувати, але, бліна... «Ну да, розказав я йому тоді, але не в цьому діло». «Де?» да", – тихо додає кульгавий хлопчик. «Це я тоді його попросив розказати Артуру». Дівчинка, стріснутою губою, враз заспокоїться і задумливо киває головою. «Так от я розказав Артуру», – продовжує блідий хлопчик, «і про те, що капітон завжди щось просить, і що це не зовсім приємні штуки». Але Артур тоді був як і тільки розпитував, як туди дійти. А потім він десь раптом зник, і я його пару тижнів не бачив. Вже даже забув про цю історію, коли це був явився. Весь якийсь вмятий, замучений, ніби його в тюрмі клопами годували. Ну, я тоді зразу до нього і питаю, мов, як там з матір'ю? Він так мовчки подивився на мене, а потім як десь у вухо і, і пішов собі, тільки раз обернувся і сказав, що я під армут. «Історія про людську вдячність», сиркастично зауважує дівчинка, облизуючи тріснуту губу. «Я тоді теж так подумав», киває блідий хлопчик. «А вже потім узнав, що Артур був у капітона, нібито вони про все нормально договорилися, а потім, коли вроді все було окей, його матір таки померла. Ну, Артур тоді до капітона, але той його й слухати не схотів. Сказав тільки, що сам винуватий, і захлопнув перед ним двері. От після того Артур і дав мені у вухо і мав повне право, хитає головою дівчинка стріснутою губою. Ще мало дав. Ти так нічого й не поняла, сміється блідий хлопчик. «Да!» – і собі хихотить кульгавий хлопчик. «До нашої пластилінової принцеси інколи дуже довго доходить!» «Так, а що я таке мала понять?» – супиться дівчинка з тріснутою губою. «Просто він тоді капітону підсунув не свої ногти!» Якусь мить блідий хлопчик насолоджується справленим на дівчинку стріснутою губою ефектом. «А тоді продовжує!» Той придурок, думав, ну, що хитріший від усіх, заловив якусь малявку з молодших класів. Ну, і ви ж розумієте, як він вміє з малими. Не обіщав, мабуть, всякого різного. Ну, і пригрозив, звичайно. Він це теж вміє. Одним словом, він тоді собі пальці позабинтовував. І даже краскою так трошки на кінцях поляпав. Нібито він у себе ті ногті брав. «А капітон, що?» Дивується дівчинка з тріснутою губою. А що, капітон? безрадісно усміхається блідий хлопчик. Капітон мовчки взяв і все, а потім через кілька днів у Артура померла матір. Не, їба сам себе дурило, коментує кульгавий хлопчик. А ти тоді ще ні за що получив у вухо? Урок мені, киває головою блідий хлопчик. Так що, коли дурити, то капітон не завжди виконує обіцянки. «Ага», – супиться кульгавий хлопчик. «Не виконує, і все одно бере за це будь-здоров». «Да», – погоджується блідий хлопчик, поглядаючи на ногу кульгавого. «Капітон хитрий, жопа. Якщо вже береться, то будь-що не попросить, а попросить таке, що й не знаєш, чи треба з ним зв'язуватися». «Він завжди получає своє», – каже дівчинка з тріснутою губою. «Знає, гадина, що якщо вже хтось до нього прийшов, то у нього немає другого виходу, і можна просить все, що завгодно». «Підожди», – задумливо каже кульгавий хлопчик. «Буде час, ми йому це згадаємо». «Да», – зловісно либиться хлопчик з блідим обличчям. «Він у нас це на сковороді шкварчать буде». Начинимо його кашу, як ковбасу, і понесемо на базар продавати», – додає дівчинка з тріснутою губою. «Розберуть, як ялинки на Новий рік». «А що, норм ідея?» – серйозно киває хлопчик з блядим обличчям. «Я бачив, як моя бабушка таку ковбасу робить. Там нічого складного. Просто треба все робити акуратно, а потім не перепекти в духовці, щоб шкурка не тріснула». Шкурка дріснула!» — повторює дівчинка з тріснутою губою і починає тихенько сміятися. Кульгавий хлопчик теж сміється. Навіть обличчя блідого хлопчика прорізає несмілива усмішка. «Так, жарти жартами, але де все-таки цей йобаний жек?» — задумливо каже хлопчик з блідим обличчям. «А оно, оно він твій жек!» Перестає сміятися дівчинка, і тицяє пальцем у бік темної приземкуватої будівлі, що розкорячилися у бабі Чалеї поміж зачиненим гастрономом і занедбаним кінотеатром промінь із забитими дошками, дверима та вікнами. «Як знаєш?» – цікавиться кульгавий хлопчик. «Нюхом, чую!» Знову сміється дівчинка з губою, але вже не так голосно. «Тихо!» – шепит на них хлопчик з блядим обличчям. «Це точно Жек! Він показує на посипану чимось червоним доріжку, яка відгалуджується від алеї і веде до темної будівлі. «Да, такі доріжки будь-куди не протоптають! Тільки до Жеків!» Погоджується з ним кульгавий хлопчик і уважно дивиться на посипану червоним доріжку, втім не поспішаючи на неї ступати і продовжуючи балансувати на бордюрі». Ну от і прийшли, якось безрадісно і навіть трохи налякано бурмоче дівчинка, стріснута губою, і вкотре нервово поправляє шапку. Вони нерішуче зупиняються перед червоною стежкою і якийсь час просто стоять, мовчки розглядаючи будівлю Жеку, в якій світиться лише в одному вікні другого поверху. Це його кабінет. Блідий хлопчик нарешті порушує мовчанку. «Капітон так і сказав. Знайдіть його там, де горить світло. А може, ну його?» Несміливо каже дівчинка з губою і по черзі запетельно дивиться на обох хлопчиків. «Погралися і хватить?» «Не можна!» тяжко зітхає хлопчик з блідим обличчям. «Не маємо такого права. Ми не можемо так просто взяти і кинути кота». Твердо каже кульгавий хлопчик. «Ти ж в курсі про все оце, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Якщо ми колись зречемося цієї клятви, то не знати нам спокою, допоки і так далі». «Та знаю, краще тебе знаю. Не дурна», – бурчить дівчинка стріснутою губою. «А ще я знаю, що не треба було тоді по тій відьмі шариками кидатися. Я ж казала, що вона нам так просто того не пробачить», що буде від неї Отвіточка? Які це ще цвіточки? Ти дожди, злошкіриться хлопчик з блідим обличчям. І до неї доберемося всьому свій час і своє віре. А зараз, раз прийшли, так треба вже робить нічого тут, антимонії розводить. Він тяжко зітхає, немов перед стрибком з висоти у воду і ступає на червону доріжку. Решта мовчки йдуть за ним. «І очі твої не бачать, а вуха твої не чують, і ноги твої не ходять, а руки твої не хапають, і очі твої не бачать, а вуха твої не чують». Монотонно бубнить дівчинка з тріснутою губою, повільно розхитуючись з боку на бік перед старим Вахтером, що завмер за столом і втупився осклілими очима кудись у морок вестибюля. «Фух!» Дівчинка з тріснутою губою – Нарешті припиняє бурмотіти і клацає пальцями перед самісіньким носом непорушного вахтера. Той ніяк не реагує і продовжує невидюще витріщатися кудись у темний куток за спинами дітей. «Чуть сама не закостеніла!» – пересмикує плечима дівчинка з губою і нервовим жестом поправляє шапку. Вони обережно скрадаються темним коридором, який ледве освітлюється блідим синюватим світлом, що сочиться з вулиці. Кульгавий хлопчик намагається краще роздивитися нечіткі плями зображень на плакатах, розвішаних на стінах. А тоді здивовано шепоче, що тут у них скрізь якісь чорти понамальовані. Навіщо таке на стіни чіпляти? «Я чула!» — так само пошипкою каже дівчинка, роззираючись коридором. Щоб вони завжди в кінці жовтня малюють демонів і чортів, а потім розвішують їх на стінах, щоб нібито відлякувати мертвих. І при малює все управління. навіть бухгалтерія малює. Вміш не вміш, а бери і малюй. Інакше прогресивку зріжуть, і під новий рік замість тринадцятої получиш кісіль в овоці. «Прямо як у нас, на уроці малювання», – хитає головою хлопчик з блядим обличчям, роздивляючись плакати. «Художники, бліна!» «Ти ще циркуля згадай!» Нервово пересмикує плечима дівчинка з тріснутою губою. «Наче нам тут і так ужасів мало!» «Да, не подумав!» погоджується хлопчик із блядим обличчям. «Циркуля на ніч краще не згадувати!» «Так і що, помагають їм ці плакати!» Цікавиться кульгавий хлопчик, незграбно піднімаючись сходами і намагаючись не відставати від інших. «Не думаю, що...» Починає казати дівчинка стріснутою губою, і враз якось дивно затинається. У світлі вуличного ліхтаря, яке сочиться крізь закритоване вікно в кінці коридору, діти помічають їх. Сірі тіні, що прийшли на прийом до начальника ЖЕКу вимагати своє законне тепло, яким їх обділили попри всі можливі обіцянки відповідних органів та інстанцій, і скаржитися на постійні ремонти теплотрас, що чомусь пролягають через місця їхнього спочинку і які з настанням осінніх холодів постійно розкопують, а та так і лишають, у кращому випадку до Нового року, а інколи й до весни. Деякі з них сидять рядочком на розхитаних стільцях, розставлених під блідо-блакитними стінами коридору, що у тьмяному світлі вуличного ліхтаря здаються брудно-жовтавими. Інші непорушно скупчилися попід дверима начальника Жеку. І всі вони чекають, коли настане ранок 7 листопада. Єдиного дня у році, коли їм дозволено прийти до Жеку зі своїми скаргами, вимогами і пропозиціями. І судячи з їхніх сірих пошерхлих губ та чорних провалів очей, їхніх висхлих, неприродно чіпких і жилавих рук – а їхніх напівзатлілих мішкуватих пельт і плащів цього разу